صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد من اللي برين ماذا اشترت الشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله جو اشترث عن الوزفة إسلامة كمي اريدت عن الوزفة إشتاد كو اوتوري رحمه الله فات السابع السحر dhe më thënë anulluës i shtat, i prej anulluës si vëtë islamit, është sihrit, ose magjia. U e minhu e sërfu vël atfu. Edhe pjese a ti sihrit është edhe më thënë magjia për bashkim, ose magjia për ndarje. Fëmën faalëhu e uradhëj e bihi kafër. Kus e vepron, ose kus pajtohet me ta, aj bëhet kafirë dhe dëllili qoluhu taala kurs argument per kta domethse magjia esht kufur esht fjala allahu te lartsuar wama yualliman min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatum fala takfur pra ata dy nuk e msonin askend pra askut nuk e msonin magjin derisa ti thosin ne jemi sprov prandaj mos voi kufur Në gjuhën në rabë, fjalla sihrë, pasi në gjuhën në rabë, dëmë thënë, në aspektin gjuhësorë, se cila fjallë ose shumica e fjallëve, kam një definicion. Dëmë thënë, në përdorimin gjuhësorë, fjalla sihrë, ose ma gji, është zdo gjë që nuk i dihet pre ardhja. Dëmë thënë, në diska që nuk i dihet pre, pre nga merët, ose nuk i dihet shkaku. Dëmë thënë, në diska që nuk i dihet pre nga merët, ose nuk i dihet shkaku i asaj, i ati veprimi ose i ati rezultati. Ose gjithashtu i thuhet e, ndryshimi ose shëndrimi dhe më than, i një realiteti në një tjetër. Dhe më than, me ndryshu realitetin me ndzirë ose me ndzirë diçka prej realitetit vetë në diçka tjetër. Edhe në gjuhën Shqipe dhe më than, preferësisht atë, atë kuptime ka dhe më than, kur thuhet e ka ma gjebës, e ka nëzirë në tjetër realitet, ose, ka, ose ja ka bërë, të më thënë, në diska që ti duket në dryshe e kështu më ra. Në aspektin terminologjik, të më thënë, kur përdoret në terminologjin e fes, ose në tematët e uhidit, ose kështu më ra, fjalla sihr, të më thënë, ka shumë loje, të të sihri, ose magjia ka shumë loje, Prandaj nëse i shikon e, ato definicionet e dietarëve se çka është magjia, e she se se kanë definicione shumë të ndryshme, do të thonë çka kanë dallim të madh mes veti, edhe kjo është për shkak se ata kanë definu ose e kanë tregu, do të thonë definicionin e ndonjërit prej llojeve me të cilin janë marrë. Ëh kështu, prosojmë se ëh Mohamed Emin Shankiti, Rahimahullah, në libren e ti, Adhua Ulbajan, ka thonë, dhije se magjia, ose si hri, pra, në terminologi, nuk mund të definohet me një definicion që i përmbledh të gjitha, të më thënë, pjesët e magjisë, sëpse ka shumë loje të ndryshme të cilat hynë në këtë emërtimë. Rëndaj, dhe thot, nuk ka një piesë të përbashkët, shka im ledhë të gjitha ato lojet, dhe më thonë që mund t'jepet definicioni me atë, që përmes ati definicioni, sepse prej regullave të definicioni, arabisht dhe më thonë, është që t'jetë gjamië edhe manië. Dhe më thonë, me, me fjalë të definicioni të përfësijet zëgja që hi në atë temë, edhe të nxirret çdo gjë që nuk është prej atë, atë asaj teme. Do të thënë, kjo është definicioni i definicionit, si thënë. Do të thënë, duhet definicioni mi përmbajë ato fjalë që e përfsinë të gjitha llojet ose të gjitha ë aspektet e çështjes që definohet, edhe me ato fjalm u nxjer, do të thënë, u përiashtu të gjitha çështjet e delas ka mund të përzihen me atën. E prandaj do të them kët aspekt pasi sihri ka lloje të ndryshme, e, të shumta, do të them që janë edhe të, kund të kundërta me vetë, pra për shkak të kuptimit gjuhësor, siç e shpjegova, nuk do të them është e vështirë të sillet një definicion që ska përmbledh e përmbledh krejt do të thotë u shkatëhuet magji edhe e nëzirë prej ati definicionit zdo gjë që nuk është prej saj Mirë po definicioni që ka e ka zjedh Shejkhul Islam, Muhammed ibn Abdil Wahab Rahimehullah dhe që është definicioni maj përstatsëm edhe maj qëlluar është dhe më thanë ky që ka thanë Muhammed ibn Abdil Wahab Rahimehullah uqadun vë rukan vë kalam Dë më thanë, lidhje, nye, edhe rukje, ose ystje, s'qipë thuet, edhe fjal, me të cilat fletë magjistari, dë më thanë, ose i skruan, ose ndë një vej për që e bënë, dhe me ato ndikon në trupin, në zemrën, ose në mendjen e dikuit. Dë më thanë, kjo ësë definicioni, në aspektin terminologjik, terminologjik, domethën për të cilën po flasim, çka është magjia? Pra, nyje lidhje, nyjeve ose fjalë, ose fryrje, domethën yshtje, et, të cilat fliten ose shkruhen ose një vepër që e bën, domethën magjistari, dhe me këtë ndikon te dikush në mendjen e atij ose në trupin ose në zemrën e tij. Domethën kjo është ajo për të cilën flasim në këtë pikë. Një gjë që definicion është shumë i përafërt me atë që e ka zgjedhur Imam Al-Maqdisi, rahimehullah, në librin Al-Kafi, thotë as-sihru azaimun wa ruqa. Do të thonë si magjia për ast astulidhje, se fjalë, edhe fryrje dhe nyje me të cilat ndikohet në zemrat në trup, e, dhe në trupat e njerëzve dhe me to du më thënë shkaktohet së mundje ose vrasje, vdekje du thëtë dhe shkaktohet ndarje mes burit dhe gruas Djetari i madh e, ibnul Arabi rahim e Allah ka than ato janë fjal të përpiluara me të cilat madhrohet tjetër kush përveç Allahu dhe përveç Allahut, subhanahu wa ta'ala. Edhe e, atyre fjalve i përshkruhen, dhe më than, disa qështje të e, kaderit ose të kryesave. Dhe më than, fjal, me të cilat e madhrojnë tjetër kanë përveç Allahut, subhanahu wa ta'ala, edhe me ato fjal pretendojnë se shkaktojnë në kryesa ose në kaderë. Uh, Dëmë thëmë kjo prafërësistë është ajo se që uh, ka do të thotë magjia Thamë ka shumë loje se si që shpërmende dhe në hadith që ka thamë për nga meri sallallahu alai inëm inë elbejani le sihra Dëmë thëmë ka disa pjesë ose disa loje të ligjerimit të fjalve që janë magji Dëmë thëmë ka disa fjalë që dikush kur fletë domethan me radhitje të bukura me përzjedhje të bukur ose domethan me përzjedhje të rallë do të thotë fjalve shkakton dedikus sigur efektin e magjisë domethan që ia bën hakun batil ose batilin ia bën hak do të thotë ka edhe prej fjalve edhe prej veprave me kusume radh që emërtohen magji edhe disa pjesë tëra që do t'i përmendim më vonë Mirë po, në nuk, po, nuk flasim, dhe më thonë, për këto cëstje, për këto loje të veprave ose fjalve që quhen magji, për flasim për këto me të cilat, e, dhe më thonë, për këto shka përfshihen këto definicione që i përmendëm. <coughs> Imami Bën Këthiri, Rahimahullah, ka përmend në tefsirin e ti, dhe më thonë, ka transmitu prej imam Razid Rahimehullah e, ndarje ndarje në magjisë, sihrit ka përmenë 8 loje edhe disa për e atyre i ka komentu dhe më në fun ka than e, disa për e këtyre lojeve hinë në emërtimin me magji përskak se nuk i dihet e, preardja atyre, dhe më thonë nuk i dihet se prek nga vjenë Ajo... Qështje? Prandaj, dëmë thënë, nëhi, vetëm në aspekt të kuptimit gjuhësor, që uhet magji, jo? Në, se është me të vërtetë magji. E, prandaj, kur flasim, dëmë thënë, përatë magji për të cilën këtu thotë, Shekhu l-Islam, Muhammad ibn al-Wahab, Rahim Allah, se është kufrë. Dëmë thënë, magjia e cila nëse vëpran dikush që ka qenë musliman, do të thën kur ta veproja, ë del prej islamit, ë është ajo kjo magji që e, u definu. Edhe për kësaj magjie ka ë magji reale, do të thën e vërtet, është magji që ndikon realist, edhe ka magji që quhet iluzion, do të thën siçi ka përmend Shekh Feuzani, hafi dha Allah Do thot ka disa që janë magji si që është përshemull ato magji që ka i bëjnë që dikus të thmuret ose, si që tham, mundet edhe me shkaktu vdekje të dikus mundet edhe magji që shkakton dhe më thamë të ndahet buri prej gruas ose dikus të au reje dikan ose dikus të doje dikan dhe më thamë ka dhe njësoj është magji sigur aja që shkakton ndadja mes burit edhe gruas gjithashtu është edhe magji aja që shkakton shtimin e dashurist thon, mes burit edhe gruas ose mes e, dikuit, dhe më thonë për dikan kushtë dhe qoftë kjo është magji që është reale që e ka ndikimin thon, e, aktual, real kurse ka dhe magji që Quhet e, iluzion Dëmë thanë Qëka i shkakton Njerëzve me mendu Se ashtu ndodhë diqka Dëmë thanë sigur qëka Bajnë ata Që i, i apresin Koko në dikujt Ose endajnë njerin Dupjes e kësumera Dhe pas ta i bashkojnë Dhe i vazhdojnë me jetu Këta janë Dëmë thanë Gjithashtu është magji Që kanë dikim Mirë po kjo, kjo kanë dikim Të shikimet e njerëzve Si që ka thanë Allahu subhanahu wa ta ta'ala Që kanë dikim Jukhajjëlu i dhejhim min sihrihim në nëha tesha, du më thënë, ato me gjithësartë faranit, këri kanë uh, uh, gjujtë, du më thënë, i kanë hedhë shkopinët edhe litartë, thëtë Allahu, pra njerëzve u është dukë, pra kanë, ka kryu iluzionë, se ato kanë lëvizë, du më thënë edhe kanë hecë, ose so, kanë lëvizë, pra siqë lëvizin gjerëprindë. Kjo do thot eh, pa dyshim këto të dy loje hinë në këtë eh, në këtë anullues, pre anulluesve të islamit <coughs> Prandaj, dhe më thonë për shkak eh, se ka loje të shumta kanë thonë disa fredjetarve se sihri ashtë Thënë, kam thonë se disa pjesë të sihrit janë ose të magjis janë që nëzjerin njëriun prej islamit edhe to janë ato magji të cilat përmbajnë shirk edhe përmbajnë kërkim dihmes prej gjinve dhe shejtanve ose që përmbajnë besim se yjet edhe planetet ndikojnë në fatin e njerëzve e kështu me radhë sëpse magjia dëmë thonë përveç që bëhet me madhrim të sheitanave dhe madhrim të dzinve dhe i badet ndaj dzinve dhe sheitanave, gjithashtu e bajn magjie dhe me i badet ndaj yjeve dhe planeteve dhe më thënë trupave qelor dhe më thënë ata janë lojet e kufrit dhe shirkut të cilat i përdorin magjistart pra këto, qka përmbajnë kështu dhe më thënë gjerat këtila nuk ka dyshim se janë kufër çmzier për ai islamit ka disa lloje të magjisë që nuk janë kufër, por janë armiqsi dhe ë padrejtsi. Domthon po që nuk përmbajnë në vetë shirk. Edhe ato janë magji të cilat i bajnë me përdorim të disa ilaçeve, pijeve, ë tymit, avullit, nuk e di qka dë thëtë gjeratë në gjashme, ato nuk janë krye këputë kufër, ato janë, dëmë thënë, një bajnë gjithashtu për me dëmtu di kanë, për me smu e kështu me radë, mirë po janë e, duke përdor i lache dhe tyme të ndryshme, në shqime ose Allahu Alem si i përdorin. Dëmë thënë, ajo nuk përmbanë drejtë për drejtë shirkë edhe kufër, por përmban diçka që është haram shumë i madh. Prandaj Suljmani ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahumullah, ka thënë, "I ndryshuan, a ikfur sahiru apo jo?" Domethënë, dietar kanë mendime ndryshme, a bëhet çaqfir magjistari ose jo? Ja. Disa prej selefëve, siç janë Maliku dhe Ahmedi, rahimahumullah, rahimahumallah, kanë thanë se magjistari është kefir. Përveç nëse e bënë magjinë e ti me i lache edhe tym dhe i ebë, dëmë thanë, ati të cilit i bënë magji, dëmë thanë, i ebë të pije prej saj, ose të thithe prej asaj, dëmë thanë, edhebë me ketë e dëmë tonë. Kur se thotë, një grupë tjetër Kan than nuk bëhet magjistari kafir përveç nëse në magjinë e tij ka kufër. E Imam Safiu ka than se e, pra ky është grupi i parë që kan than se është kafir magjistari përveç nëse e bën magjinë me këtë ilaçe këtu me radhë. E Imam Safiu edhe një grup tjetër dietarë kan than e, nuk është kafir magjistari përveç nëse në magjinë e ti ka kërkim ndihmës prej shejtanave dhe avurim të trupave që jelore kështu në radhë, që është, duhet, nëse i analizon mirë këta fjalë, në realitet, është mendimi njajtë, pra, vartësishtë nga cili aspekte kanë shikhu magjinë, dhe më thanë i kanë thanë fjalë, po përfundimi është që e ka rezultatin e njajtë dhe do me thanë një ashtë e njajtë, pra magjia e cila përmban vete një, Shirk është kufrë, kurse ajo që nuk ka livje me shirkë, ajo nuk është kufrë, për është haram i madhë. <coughs> dëmë thënë vazhdojnë fjale Shekh Sulejman ibn Abdillah, Rahimahullah, dhe dëmë thënë që e ka këtë kuptimë. Mirë, dhëmë thënë na përflasim për atë magji që është kufër, pra prap i këthejmë i temës. Këthëti më në këthiri, rahimahullah, se Abdullaj bin Abbas i radhi Allahu anhu ma, në lidhje me ajetin që e përmendë muaj, «Wa ma ju allimani men ahadin, hatta ja kula innama nahnu fitne», pra ta dy melek, nuk e kanë mësu askant të bëj magji, Përderi sa nuk i kanë thonë, ne jemi vetëm sprovë, përndaj më zbanë kufër. Thot, Ibn Abasi, radhjallahu anhume, thot kjo sepse ata e kanë ditë të miren edhe të keqen, dhe e kanë ditë se qka është kufër dhe qka është iman, kështu që ata e kanë ditë se sihrja është kufër. Do thot, kanë qenë ata dy me lajke, s'ka i ka cu, Allahu s'bërkana, i ka zbritë në Babylonë, Ata u a kanë mësu njerëzve ma gjinë, mirë po kanë qenë vetëm si sprovë. Edhe njerëzit e kanë pasë të ndaluar të mësojnë ma gjinë, edhe pra ndaj se cili kur ka shku të ata, ata i kanë thonë, ne jemi vetëm sprovë, pra mos banë kufërë, që do të thotë se mësimi i ma gjisa dhe veprimi si pasaj është kufërë. Do të thotë se ata me lajke të kanë ditë se e, të shkanështë kufërë edhe të shkanështë imanë, pra ndaj e kanë ditë se ma gjia është prej kufrit. Në gjithashtu, i bën këthiri transmiton nga Hasan el Basrija dhe Katade se kanë thonë që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka obligu këta dy melek që mës t'jamësojnë as kujt ma gjin deri sa t'i thonë innëma nëchnu fitnë të mfela të këfur pra ne jemi dhe të mësprov dhe ju mës bëni kufr. E... Uh, Pra ndaj po lexojm kët ajetin komplet që është argument për këtë çështje. Edhe për ta për ta kuptuar çdo pjesë të ajetit, sepse përmban fjalë të ndryshme, edhe shumica e aty në fjalive vërtetojnë se magjia është kufër. Sot Allahu subhanahu wa taala është kjo në surën Bakara, ajeti 2 Dhe më thënë për, e what tabu ma tatu shayatinu ala mulki sulaiman domethan flet per yahudit te cilet sepse burimi i magjis te njerzit es prej yahudive edhe ata jan do thet kryesoret e, e magjis edhe magjistart mt mt dallum domethan edhe mt njohur per perdorimin e magjis edhe foth per ta allahu se ata e kan djegjë atë që u a kanë mësu shejtanët në pushtetin e Sulejmanit, a.s. Mirë për jahudit, kanë thanë se ma gjinë u a kanë mësu njerëzve Sulejmani a.s. edhe kanë thanë se me ma gjië i ka sundu gjinët të cilët kanë punu për ta, mirë, kurse Allahu subhanahu wa ta'ala ka refuzu këtë pretendim të tyre, edhe kanë thanë, Wama kafara Suljmani, ولیکن الشیاطین كفروا ويعلمون الناس السحر. Do thot thot Allahu Suljmani nuk ka baur, që do thot se magjia është kufër. Pra edhe fjalia e parë, ata e kanë pasur atë çka kanë, çka kanë mësuar shejtanët. Do të them kurse shejtani nuk e mëson njeriu për vetë se për kufër edhe mëkat ndaj Allahut. Pastaj ka thënë Allahu Suljmani nuk ka baur që do të thotë se haj nuk e ka përdorë ma gjinë e cila është kufër. Walaki, walakin në shëjati në këfaru ju anlimun e në nëse sihrë, mirë për shëjtanët kam bërë kufër duke u amësu njërzë dhe sihrin. Wama unë zilale lë melekeni bi babile Harute wa Marute, edhe gjithashtu është të jo që u ka zbrit dy meleke dhe në Babylon, që janë qujtë Harute dhe Marute edhe ata thot uma yualliman min ahadin pra askujt nuk ja kan msu magjin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur derisata i kan than ne jemi vetem sprov pra mos ban kufr pra mos emso magjin pra nes se ne kemi ard vetj per me usprovu pastaj thot allahhu fa yataallamuna minhumma ma yutharriquna bihi baina al mar'i wa zawjihi wa ata E, e, njerëci të më thënë e kanë mësu prej tyre atë me të cilën e kanë nda burin prej gruas e, pra kjo, kjo gjithashtu është argument se magjia është realitet edhe ndikon edhe ndikon që me nda burin prej gruas e kështu më rad që është refuzim për disa sektet të devjuara si që janë mu të zilit dhe pasuesit e tyre të cilët kanë thënë se magjia nuk existonë, ma dje e mo të ziliit kam paunse kush beson në ekzistimin real të magjisë, ai është kafir. Kurse që ajeti dhe ajete të tjera janë argumentet për rrasë magjia është realitet, edhe se ka ndikim, edhe lë pasoja dhe gjurmë. Edhe gjithashtu hadithet e shumta janë argument për këtë. Edhe ajo që për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem gjithashtu i kanë bëha magji edhe është sëmur sallallahu aleyhi ve sellem prej magjis, mirë po magjia nuk kanë diku në shpalljen e kuranit pra prej allahu s.w.t. edhe nuk kanë diku në transmitimin e fejs, për i kanë dohë dhëmë thënë në diqka që i është duk ati se ka pas kontakt me gratë e veta, mirë po dhëmë thënë përndovë ajo, ashtu i është duk dhe ka vazhdu në disa transmitime në më thënë 6 muj i prej kur prej magjis të cilë gjithashtu i ka bo magjinje jehudi Allahu i malkoft e pastaj vazhdojnë ajeti thotë Allahu subhanahu wa ta'ala wa ma hum bidar rrine bihimin ahadin illa bi idhni la në më thënë kërsa ta nuk mund ta dëmtojnë askant për vetë se me lejene Allahut gjithashtu Kjo uh, në shpjegon se magjia që e ka në dikimin e vetë edhe realitetin e vetë nuk ka mundësi me dalë jashtë asaj që e ka caktu Allahu subhanehu ve teala. Edhe shdo gjë që ndodhë, pa par marë parasysh se qka është shkaku i asaj që ndodhë, ajo është vetëm brenda asaj që e ka caktu Allahu, dhe më thëmë brenda kaderit. Pastaj thotu ve yetaallamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Do mfanve njerzit kan msu at q uka ba dam ve nuk ju ka ba dobi. Do mfan magjia es vetem ne dam te njerzes sepse e chon kufur edhe ka perfundimin n xehenem per gjithmon Allahu na rujt. Pastaj thotu wela qad alimu lama istaraahu maluhu fil akhirati min khalaq. Do mfan edhe edhe pse ata e kan dit se aj që e blenë ma gjinë, dhe du të asëqerojmë ma vonë pëse e ka përdorë Allahu këtë fjalë e blenë dhe du më thënaj që e përdorë, e mësonë dhe punonë me ma gjinë ata e kanë ditë se në akiret nuk kanë hisë nuk kanë, dhe du më thënë, asë një të mirë në akiret uëlebi se me në shëra u bihi në fuse hum dhe sa keqë ata i kanë shidë vetët e, e tyre le uke në ja lëmunë si kur ta këshin ditë Dëmë thënë këtu diturin e përmend Allahu dyherë, njëherë me pohim, njëherë me mohim. Dëmë thënë ata e kanë ditë se nuk kanë hisë e nahiret për ajë që e merë magjin me punu me ta. Pas ta i manë funë thëtë se kësa keqë e kanë shidë vetën për magji, si kur ta këshin ditë. Dëmë thëtë se e, kanë pasë diturin që nuk ju banë dobi, pra ka shumë prej kriesave që kanë diturin e dinë realitetin dhe nuk punojnë si pasë. E, ti, dhe më thanë se ajo është dituri e pa dobishme. Kurse diturin e dobishme që indikon zemër edhe indikon rritje në imanit edhe punimin si pas asaj diturie, dhe më thanë atë diturie ata nuk e kanë pas. E, tjetër argument, dhe më thanë në kita jet, ka në, shumë argumente se është, du më thënë, magjia është kufër. Tjetër argument që e ka përmend Shekh Mohamedemine Shvenkiti Rahimehullan të fësirin e ti e, ka thënë, është ajeti la jufli hussahiru hajthu ata du më thënë, përkëthimi pra është, magjistari nuk shpëton ku do që tjetë ose në qëfar dohë forme që të vijë. E kjo Fjala nuk shpëton, e, ka thënë shenkit i rahim e Allah, se përdorët vetëm për qështje në kufrit e dhe imanit. Sigur, dhijet, dhëmë thënë shumë ajetet e të kuranit, si që ka thënë Allahu për mëzbesim të ardhë, inë nëllëdhine jeftarune alëllahi lkedhibe, la ju flihun. Dhëmë thënë ata të cilët shpifin për Allahun gjenjeshtra, ata nuk spëtojnë, domethën nuk spëtojnë prej dënimit në të cilin do të jenë përgjithmonë. Gjithashtu ka thënë innahu la yuflihul mujrimun, domethën kriminalët nuk spëtojnë, pra as për çyllim mës besimtar, innahu la yuflihul zalimun, domethën të padrejtit, pra mushrikët nuk spëtojnë. Kurse në tjetrin, në tjetrën anë ka thënë Allahu kad aflahal mu'minun, domethën besimtarët kanë shpëtuar. Në gjithashtu ka than, ula i ka ala hudem min rabbihim, wa ula i ka humul muflihun, du më than, ata janë të udhëzuarit dhe ata janë të shpëtuarit. Dë thot, në, Quran, në kretë kuranit shihet, se këtë fjal falah, du më than, shpëtim, Allahu e përmend për besimtartë, të cilët dë të shkojnë në gjennet, kurse e mëhon për, vetëm për mos besimtartë. E prandaj, kur thot, më këtë ajet, la ju flihus sahir, du më than, Magjistari nuk shpëton, gjithashtu është argument i prejtë se magjia është kufër dhe se magjistari është kafir. Qka është dispozita e mësimit të magjis? Dëmë thëmë, vëprimi i magjis nuk ka dyshim se është kufër, pra nëse njeri u ka qenë musliman dhe vëpron të qka prej magjis, a i bëhet kafir. Por vetë mësimi i magjis... Sëpse magjia është mësim, dhe më thënë dituri, që mësohet, edhe për cilët mësimi, dhe më thënë i mësohet të tjerve. E, si që ka thënë Allahu s.a. për e, të regimin e faraonit, ka thënë, Ka thënë, Kalel meleu, min kaumi firauna, inne hadha le sahirun alim. Dhe më thënë, e, ata paria e faraonit, ka më thënë për Musajnë a.s.s., kjo është një magjistar i diturë. Gjithashtu thëtë, Vë kale Fir'aunu, Tuni bi kulli sahirin alim, dhe më thënë, ka thënë farauni, masinë një gjdo magjistar të ditur. E, në tjetër ajetë thëtë, Kale amëntum lehu qablen në adhën uh, e lekum, thëtë farauni, kërë magjistar e kanë pasë, Musa Jallin Salatu Ves Salam, nuk është magjistar, për është të dërguar prej Allahut, <coughs> dhe kanë bësë e gjde, ka thënë farauni, ju i keni besu për para se t'ju thrasë unë ju, thot, innehu le kabiru kum alledhi allame kumus sihr. Dëmë thonë, kjo është i madhi juaj, i cili ju a kamësu juve magjin. Dëmë thonë, kjo dëtë thotë se magjia mësohet, pra është diturija cila mësohet dhe për cilët. Ka thonë i bun kudam el maqdisi rahime hudha në librin e ti el mugni, mësimi i magjis dhe për cilja diturisë magjisë është haram dhe përta nuk dim se dikush ka, ka ba khilaf, dhe më thënë se ka kundrështu dikush në këtë temë. Pra, ka i gjma mes të gjithë umetit se mësimi, pra mësimi diturisë për veti edhe me amësu dikuj tjetër, e, të allum dhe të me mësu për veti edhe të allim me amësu të tjerve, është haram dhe është kufr. Si që ka thënë i bëntejmija rahimehullah thët dihet me kuran, me sunet edhe me i gjma të umetit se mësimi dhe përcija leja diturisë magjisë është e, haram bile shumica e djetarve janë të mendimit se magjistari është kafir që duhet pa tjetër të vritet edhe kjo thënë, kjo gjukim Se magistari është kafir dhe duhet të vritet, është për cilë me transmitime sahiha nga Amr ibn al-Khattab, radhjallahu anhu, nga Othman ibn Affan, nga Hafsa bind Amr, edhe nga Abdullah ibn Amr, si dhe Gjundub ibn Abdillah, radhjallahu anhum, e gjmein. Në më thënë të gjithë këta kanë dhëmë gjykim saj magistari është kafir dhe duhet të vritet. Shekhu, djetari madh, Siddiq Hasan Khan, rahimë Allah, ka thënë, nuk ka dyshim se kush e mësonë magjinë, pasi ka qenë muslimanë, ajo është dhe kafirë, mërtëdë, dhe më thënë, ajo njeri që e mësonë, maj... pra vetëm mësimi, vetëm mësimi i magjisë është kufër që e nëzjerë njeri unë prej islami, nëse <coughs> ka qenë muslimanë, dhe më thënë. Edhe për këtë gjithashtu është argument edhe kjo, që me lajket i kanë thanë njerëzve mosë mësoni, pra mosë bani kufër, edhe mosë mësoni ma gjin. Edhe kanë thanë, thotë në këta jetë gjithashtu, wa la kad alimu lëmen ishterahu ma lehu fil akhireti min khalaq, dhe më thanë ata e kanë ditë se ku shë blenë ma gjin, nuk do të ketë në akhiret asë një hisë, dhe më thanë, në xhenet pra, po vendi i tij është xhenhemi. Ë uh, Imam Abdul uh, Imam Abdul Razaku në tafsilin e tij transmeton nga Hasan al-Basri se ka thënë ai leys lahu din, do të thonë ai që mëson edhe punon me magji, do të thonë se nuk ka fe, nuk ka hise në fen islam. <clears throat> Sulemani bin Abdullah rahimahullahu ka thënë kjo ajet argumenton se magjia është endaluar dhe është kufër, dhe, dhe për, për ndryshe magjia është endaluar dhe është, dëmë thëmë, dëgaritët si kufër, në fetë e të gjithë për nga merve, pa dalim. Se Allahu subhanu të ala ka thënë, la ju flihus sahiru hajthu ata, dëmë thënë se magjistari nuk shpëton kurdo, pra nëse cilën kohë, kuptimi i fjalës haythu do thot në se cilën kohë. Edhe kjo gjithashtu është argument se te njëjtin gjykim ka edhe mësimi i magjisë. Edhe do thot shumica e pasuesve të Imam Ahmedit për të mëdevit Hambali, të dietarëve të mëdevit Hambali e kanë mendimin se mësimi edhe përcjellja diturisë magjish është kufër. Ë, kë në këtë pjesë ta jetit ku thotë e kanë ditë se ai që e blen magjin, pra çka do thotë me e ble, ë normalisht për të bler diçka, do të thonë duhet më dhon një çmim për me marr atë që kërkon. Kurse ata që mësojnë magjin, çka kanë dhon? për ta ble, për ta marr magjin, nuk ka dyshim se ata e kanë dhën fenën e tyre dhe shpirtin e tyre. Do të thonë siç thot Allahu, "La bi sa ma sharu bihi anfusuhum", do të thonë sa keq, ata e kanë shit veten e tyre. Do thotë e kanë shit shpëtimin e shpirtit, edhe e kanë shit fenën e tyre, e kanë lënë, do të thonë imanin për ta marr kufrin, pra për ta marr magjin. Pra ajo, qmimi i magjis është imani. Pra ndaj kam thonë, se disa djetarë e, nuk ka mundësi dikush të filloj e të amsoj magjin, për para se të bëj, bëj kufrë. Dëmë thonë, pa tjetër duhet të bëj një prej lojeve të kufrit, ose të shirkut, e, që të filloj të amsoj magjin. Pas taj, kur të bëj magjin, gjithashtu kërkon dim prej shejtanve e kështu me radhë, që pa tjetër, dëmë thënë, bëhet edhe mësimi, edhe veprimi është kufrë. Kanë thënë se, për të filu me mësu ma gjinë, duhet, dëmë thënë, me bëhet diçka si që është poshtrimi i kuronit, ose e, madhrimi i gjinëve, shejtaneve, duke bëhet kurban diçka qoftëve, dëmë thënë, e, i badeti ndaj shetanit në këtë rast, nuk është pa tjetër tjetë diçka madhështore. Edhe në qofë se shetanit të urdron me pështu i dikun edhe ti e banat, dhe më thanë se ju ke nënstru dhe e ke adhuru. Edhe me ketë, dhe më thanë, atë heraj knacët me ty dhe vazhdojnë me të ndihmu për magjin. Për ndaj Allahue ka përmend se Shetanët thonë në khirët, is tem ta ba'du na bi ba'du. Dëmë thonë, u knaqëm ne njeri me tjetërin, ose dhe me këse përfitun për e njeri tjetërit. Shka kanë përfitu shetanët për e njerëzë, për e atyre, dëmë thonë, miqëve të vetë, mos besimtarve, kanë fitu që ata i kanë adhuru, edhe janë binda atyre dhe janë nënstru atyre. Kurse njerëzit, shka kanë fitu për e shetanëve, kanë fitu që <hë> the fletura për magji për fall këto me radh edhe kjo është do të thonë në ajo se si i ninstrohen njerëzit shejtaneve dhe shejtana i ndihmojnë njerëzve për të arritur qëllimin e tyre. Se nuk ka mundësi shejtani do të thonë mi ndihmu një njeriut përveç nëse ai nuk është i ninstruar ndaj shejtanit. Prandaj disa prej thalëgjorve, magjistarve, që i qunë të ne gjindji, nuk e, nuk e emërtojnë shërbimin që ja bëjnë shejtanave i patet, ose nuk e emërtojnë se ata janë të nënështrum të e tyre, po thojnë kjo është shfridzim, dhe më thanë i shfridzojnë, ata shejtanë, ata se gjindë, edhe kjo nuk ka dyshim se është mos kuptim për e tyre dhe ignorancë, se shejtanën nuk ka, dhe më thanë në gjinin nuk ka mundësi ata me shfridzu edhe me përdorë përveç nëse nuk janë nënstrunda i ti edhe nuk i kanë ba i badet ati Prandaj, dëmë thënë përket nuk ka dyshim se pra sihri përmban në vetëvejt e shirkë edhe në këtë aspekt, dëmë thënë, është një prej anuluezve të islamit Ka thonë autori rahimehullah, wa minhu, esarfu vel atfu, dëmë thënë, prej këti sihrit pastova bashkimi edhe ndarja do të thon ose ndarja sarf do të thon ndarje largim edhe ap do të thot bashkim pra siç e përmendëm ka magji me të cilën magjistari ndan burrin prej gruas kjo është magjia e ndarjes edhe ka magji me të cilën magjistari ia ja dashuron do të thon burrit gruan ose gruas burrit e kështu me radhë Në më thënë, këta janë vetëm si shembu i ka thënë autori Rahim e Allah Prej lojeve të magjis Edhe ka thënë, femen fealehu au radhije bihi Në më thënë, kush e vepronë magjin Kush banë magji Ose kush është i knaqër me ta Në më thënë, edhe aj Magjistari që banë magji Edhe aj njeri u që shkonë të magjistari edhe kërkonë prej ti edhe Ashtë i knaqër me magjine ati Gjithashtu është kafirë Sepse aj, dhe më thanë, si që kemi përmendë më heret, kush pajtohet edhe kush knachet me kufrin, gjithashtu është kafir. Kurse besimtari, nuk ndodhë asë njëherë që të pajtohet ose të knachet me kufrin. Ka përmendë këtu Shekha Dula Bukhari, hafi dhe hullah, në aspektin tjetër, do të thema ka mundësi që magjistari të bëhet magjistër pa bavshirk, për e, perfundom, do të thema e dha përgjigjen për këtë. Donë të them edhe për atë aspektin tjetër që e tham magjia iluzioniste, as si i thon këta. Gjithashtu edhe ajo është kufër, nuk ka dyshim për këtë, mos mashtroni me fjalta atyre, do të thema që Po ensart janë trika, janë iluzione, është thue nuk është magji. Ajo nuk ka dyshim se është magji, e cila gjithashtu është kufër. Siç ka thënë i bën temi apo nuk, po më me gjetat fjalë ku e kam shkruajtur. Do thotë ka përmend se ka ato magjestar që i hipin fsesës, fsisës, dhe fluturojnë me ta, ose do të thonë ato që fluturojnë në në për ajer ose që bëjnë dëmë thënë në gjerat krillat të gjitha të janë magji <coughs> dhe nuk ka mundësikit të bëjnë për vetë se mendihmen e sheitanëve të thot se për ka thënë shumë për e tyre fluturojnë në për ajer edhe sheitanët dëmë thënë i bartin ata dhe i qojnë në përvendet ndryshme di kanë do shtajcojnë derin me ke, pra për dëma të avafe kështu me radhë, edhe ata pretendojnë se janë e vlja me këta. Mirë për, thët, i bëntemi e rahimënullah, ata janë zindika. Dëmë thamë, ata njerëzit e atilë që kanë kështu, si që pretendojnë ata se kanë keramete të vljave, që fluturojnë, ose hecin për mi ujë, ose shkojnë në qabë dhe këthejen brenda disa... E, orve, e kështu me radhë. Kërti shifshë në aspektin tjetër, dëmë thënë ata e më hojnë namazin, edhe më hojnë shumë pre atyne që, që ju a ka obligu Allahu, i lejojnë shumë harame, të cilat ju a ka ndalu Allahu, edhe të cilat i ka ndalu për nga meri sallallahu aleyhu e sellem, thëtë atyre ju ndihmojnë shejtanët vetëm për shkak të kufrit, mëkatit edhe, e, dëmë thënë krimeve që i kanë Ata. Ëh. E... Pra edhe këta gjithashtu e përmendëm se magjia është realitet, ndikon sigur e, se kaderit ose motezilit, do të them, thon, kanë thonë se kush bën magji, ai është kafir sepse mohon kaderin, do të thënë se E, nuk pra në aspekt tjetër ata kaderin e kanë përdor këtu për të më hudit që është që është e vërtetume me kurane sënët. Mirë po fjala ku ka thënë Allahu vëmë hum bidar rri në bihimin ahadin illa bi idhni illa ku më thënë se ata nuk mund të dëmtojnë asë kënd përvec se me lejën e Allahut, kjo argumenton se magia ka realitet. Edhe kuptohet se edhe si, si që ka realitet edhe helmi Do të them nëse ai jep dikujt helmin e smur ose e vret me ta, mirë po edhe kjo nuk mundet të mendohet përveç se me lejen e Allahut. Prandaj do të them ky ajet e vërteton se magia ka realitet dhe ka ndikim. Edhe si stamping amirit sallallahu aleihi wasallam i kanë bërë magji. Gjithashtu transmetohet në Sahih Muslim Se ka thënë pengamëri sallallahu aleyhi vësallem Kush hanë më njëzë shtatë hur ma adxu Atë nuk e dëmton asë helmi e asë magjia Dëmë thënë që të regonë se magjia ka ndikim Gjithashtu pengamëri sallallahu aleyhi vësallem Në kam su me kërku mbrojtjet e Allahu Me dy muawve dhe tëjni Dëmë thënë me kul e u dhubi rabbi lfeleq Edhe kul e u dhubi rabbi nësë Edhe në surën felëk, dhe thot, thot Kull e u dhu bi rabbi lë felëk Dhe thot thua i kërkoj mbrojtjet e zoti i agimit Ose zoti i mëngjezit Min shërri ma khalëk Dhe thot nga, zdoj, nga keqja e zdo gjërë që ka kryuar Dhe më thot nga keqja e zdo kryese Wa min shërri ghasikin idhe wakab Edhe nga keqja e nartës kur ersohet Dhe më thot në këto dy të keqja janë e të keqja të, të përgjithshme, do të thënë nga e keqja çdo krijese, edhe nga dami i natës, kërkon mbrojtjen e Allahut, do të Allahu, thënë prej të keqes në përgjithësi. Pastaj, "wa min sirrin naffathati fil 'uqad", edhe prej të keqes atyre që fryjnë në nyje. Do të thënë prej magjistareve të cilat i fryjnë nyjeve dhe bëjnë magji, çu do të thotë se Pra jo kanë dikim, pra ndaj duhet me kërkum brojtjet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ua minë qërri hasidin i dhe hasad edhe prej tkeqes e, ziliqarit, kur ka zili, dhe më thanë. Edhe kjo është kërkimin brojtjes prej tkeqeve të caktuar, dhe më thanë prej magjis edhe prej zilis. Edhe kjo është njën prej argumenteve të shumëta se magjia është realitetë. Pra, si do qoftë, kjo është e, anuluesi, një prej anulues vëtë islamit, i shtati që e ka fremend këtu, <coughs> Shekhu l-Islam, Muhammed ibn Abdullu Wahab, Rahimehullah, dhe kjo është akidja e hlisoneti që mundohemi, dhe më thënë tasë qerojmë në pika të shkurta. Wallahu alam, usallallahu wa asallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.